A mi em deixes per barat que encara avui desconnectar un circuit televisiu que provoqui aquests marremiaus a Madrid. Jo fa pocs dies estava escoltant música clàssica, l'única emissora que encara avui ja emetent de forma constant música clàssica, i als informatius deien «Se anuncia una Conferència de cultura en el Ayuntamiento». I l'oient havia de sobreentendre que l'Ajuntament era l'Ajuntament de Madrid, i tot, això és una mentalitat que es porta en el moll dels ossos i em sap molt de greu que no es vegi que costarà molt canviar aquesta mentalitat i aquestes actituds que passen per un tema avui tan elemental com és el de la desconnexió a la xarxa televisiva. Uh -huh. Jo he estat a Alemanya, he estat a Gran Bretanya, a Itàlia, a quantitat de països europeus, que avui la televisió... No és que parlin ja de desconexions, és que no hi ha televisió sinó hi ha una pluralitat de centres Esclar. productius. Esclar. I aquí encara estiguem amb aquestes, em sembla que som el quaternari. I és que jo crec que sobre la concepció de les nacionalitats i dels estat de les autonomies som el quaternari. I avui els ha tocat rebre els amics de Sant Cugat, amb els quals jo em solidaritzo plenament i em sembla de vergonya que encara avui s'hagi d'estar en aquests nivells. La informació guanyaria en punta, en profunditat, seria molt més plural, molt més real i, en definitiva, aniríem de debò a donar una imatge del país. El que passa és que a l'entorn d'això no només hi han actituds ideològiques, sinó també hi han una sèrie de prebendes, que no trobo en el món exacte en català, econòmiques i aquí, professionals... Aquí, d'una manera vulgar, és que en diem suc al malindro. Exactament. I a l'entorn d'aquests instituts oficials de la Ràdio i Televisió Madrid hi ha una quantitat de gent que té por a perdre aquests privilegis i quan seria el més elemental si ens creiem de debò que l'estat espanyol és plurinacional, no hi ha una desconexió de dues hores, sinó al contrari. El normal seria que la connexió estatal fos la mínima Clar. i que hagués una producció a partir de totes aquestes realitats que són les de la plurinacionalitat.